Egy antik, aranyutánzatú órát adtam fel a póstán, a sógornőmnek pedig akiről Charles nemrég írta meg, hogy állapotos, a bompointból néhány igazán aranyos babaruhát. Ahogy már mentem visszafelé a szállóba, benéztem a vődő szommétrőbe, hogy még egy kicsit böngészek. Persze nem tudtam megállni, hogy ne vásároljak néhány kazettát, az egyiket becsomagoltattam Szilviának.